Újra kiutasítás fenyeget. 1946. február 16-án volt egy hónapja, hogy Lászába érkeztünk. Sorsunk még mindig nem dőlt el, munkát sem találtunk, és gondot okozott a jövő. Épp ezen a napon jött el hozzánk kap ünnepélyesen, mint a külügyi hivatal követe. Amikor megláttuk hivatalos arckifejezését, rögtön tudtuk hányodán állunk villámcsapásként ért bennünket az üzenet, hogy a kormány nem adta meg a tartózkodási engedét, és azonnal kitoloncolnak Indiába. Magunkban mindig számoltunk ezzel a lehetőséggel, de most a tényjel álltunk szemben, és egészen összezavarodtunk. Azonnal tiltakozni kezdtünk, de Kapssöpa csak a vállát vonogatta, és úgy vélte, ezt magasabb helyen kellene megtennünk. A hír hatására, minden térképet összevásároltunk kelet-tibetről, amit csak kapni lehetett. Este dühötten nekiültünk, tanulmányozni kezdtük az útvonalakat és terveket készítettünk. Eldöntöttük, még egyszer a szöges drót mögé nem megyünk. Inkább megszökünk, és Kínában próbálunk szerencsét. Megnyugtatott, hogy képesek voltunk a menekülésre gondolni. Volt egy kis pénzünk, jó felszerelésünk, és el tudtuk látni magunkat élelmiszerrel de az isiász fájdalmaim nem javultak. Auschneiter már idekérte a brit képviselet orvosát, aki porokat rendelt, injekciókat adott, de semmi sem használt. Ha törés minden ezen az átkozott betegségen, közel a kétségbeeséshez. Másnap csüggetten köttem és elcsaszoktam a dalai láma családjához. Talán az ő közbejárásuk segíthetne rajtunk. A dalai láma anyja és lopszánk számten megígérték, hogy a fiatal isten királynak mindent elmondanak, és meg voltak győződve róla, hogy ő majd szól az érdekünkben. Ez meg is történt, és bár a fiatal dalai láma még nem rendelkezett végrehajtó hatalommal, jó akarata bizonyára a javunkra vált. Aufsneiter ez alatt egyik ismerőstől a másikig rohant, hogy mindent megmozgasson. Még egy kérvényt is értünk angolul a külügyi hivatalnak, melyben újra előadtuk a Tibetben maradásunk mellett szóló érveinket. Tibet külügyi hivatalának 1946. február 17-e. A tegnapi napon felkeresett bennünket Kapsöpa Se Kuse, a Se a fiú udvarias formája és átnyújtotta nekünk a tibeti kormány felszólítását, hogy hagyjuk el Lászát, amilyen gyorsan csak lehet, és térjünk vissza Indiába. El felszólításra válaszolva engedtessék meg esetünket a következőkben előadni. Mint hegymászók jöttünk 1939 májusában Indiába, azzal a szándékkal, hogy ugyanazon év augusztusában visszatérünk Németországba. 1939 szeptember 3-án a háború kitörése napján letartóztattak és internáló táborba vittek bennünket. 1943-ban közzétették a napilapokban a tibeti és az indiai kormánynak, az Indiából Tibeten keresztül Kínába irányuló szállításokra vonatkozó egyezményét azzal a kifejezett megszorítással, hogy hadi anyagokról nem lehet szó. Ebből az egyezményből arra következtettünk, hogy Tibet ebben a háborúban semleges államnak tekinti magát, és ezért elhatároztuk, hogy vállalunk minden fáradalmat, hogy elérjük Tibetet. Azt a tényt, hogy Tibet semleges állam, megerősítette Mr. Hopkinson, a Lászai Brit diplomáciai képviselet vezetője is, aki midőn legutóbb felkerestük, biztosított bennünket arról, hogy nem fogja a tibeti kormánynak azt a javaslatot tenni, hogy küldjön minket vissza Indiába. A nemzetközi egyezmények értelmében érvényben van az a szabály, hogy azok a hadifoglyok, akiknek sikerül semleges területet elérniük, ott befogadásra találnak és mindaddig az illető semleges ország védelme alatt maradnak, amíg hazatelepítésük lehetővé válik. Ezt a szabályt a világ valamennyi semleges kormánya betartja, és egyetlen semleges ország sem toloncolja vissza az ilyen menekülteket a fogságba. Tudjuk, hogy Indiában az internált németeket még nem telepítették haza, ezért kitoloncolásunk egyenlő lenne a fogságba való visszaküldéssel. Abban az esetben, ha a tibeti kormány úgy látná, hogy az országban való maradásunk ellentétben áll az idegenekkel szemben követett hagyományos magatartásával, mint azt Kapsöba se kuse tegnap jelezte, bátorkodunk arra a tényre utalni, hogy a tibeti kormány az elmúlt években már hajlandó volt kivételeket tenni. Ha a hivatalos minőségben utazó külföldiekkel vagy más idegenekkel szemben kivételt tett, akkor velünk is megtehetné ugyanezt. Mély hálával tartozunk a tibeti kormánynak azért a jóságért és vendégszeretetért, amelyet irántunk tanúsított, és őszintén sajnáljuk, hogy a terhére vagyunk. Másrészt azonban, a tibeti kormány kétségtelenül beláthatná, hogy ha már egyszer sikerült Tibetbe, és ezzel együtt a szabadságba jutnunk, nem szívesen térnénk vissza a fogságba. Ezért azzal a nyomatékos kéréssel fordulunk a tibeti kormányhoz, részesítsen bennünket ugyanolyan elbánásban, amilyenben más semleges kormányok részesítik a fogságból megszökött hadifoglyokat, és engedje meg nekünk, hogy Tibetben maradhassunk mindaddig, amíg hazatelepítésünk lehetővé válik. Peter Aufschneiter, Heinrich Harer Mintha minden összeesküdött volna ellenünk, hirtelen olyan mértékben rosszabbodott az isiászom, hogy már mozdulni sem tudtam. Szörnyű fájdalmaim voltak, és ágyban kellett maradnom. Nyögve feküdtem, és egyre azon törtem a fejem, hogy valami kiútat találjak, mielatt Aufschneiter sebesre járta a lábát a városban. Izgalmas napok voltak. Február 21-én egyszer csak néhány katona állt meg az ajtónk előtt. Felszólítottak, hogy csomagoljuk össze a holminkat, mert parancsuk van, hogy másnap reggel Indiába kísérjenek bennünket. Eljött a vég. De hogyan induljak útnak? Hiszen még az ablakig sem tudok elmenni. Kétségbe esettem próbáltam ezt a hadnagynak bebizonyítani. Tanács képet vágott, mint minden katona a világon, csak a parancsot ismerte, és nem hatalmazták fel arra, hogy magyarázatokat fogadjon el. Kisé higgadtabban arra kértem, jelentse a felettesénél, hogy csak abban az esetben tudom Lászát elhagyni, ha visznek. A katonák elvonultak. Azonnal megostromoltuk Károngot is, hogy segítsen, de ő sem tudta, mit lehetne tenni. A kormány parancsát nem lehet megtagadni, vélte komolyan. Elátkoztuk a betegségemet. Ha egészséges lennék, semmi sem tarthatna bennünket vissza. Még az éjszaka megszöknénk. Inkább a fáradalmak, az énség, a veszélyek, mint akár a legkényelmesebb tábori élet a szöges drót mögött. Nem lesz majd könnyű elvinni engem innen. Elkeseredetten eltökéltem, hogy passzív ellenállást tanúsítok. De másnap reggel nem történt semmi. Se katonna, se hír nem érkezett. Nyugtalansággal telve üzentünk Kapsöpának. Ő maga jött el, és meglehetősen zavarban volt. Auschneiter komoly arccal a beteg mutatott, és tárgyalni kezdett vele. Talán lehetne valami kompromisszumot találni. Az a gyanunk támadt ugyanis, hogy mégiscsak az angolok állnak a dolog mögött, és ők kívánják a kiszolgáltatásunkat. Tibet kisország volt, jóban akart lenni minden szomszédjával, és megkísérelte diplomáciai gesztusokkal fenntartani a jó viszonyt. Két német hadifogói kedvéért nem akarta a hatalmas Anglia jó indulatát megkockáztatni. Aufschneiter ezért azt javasolta, hogy az angol orvostól, aki ez idő szerint a diplomáciai képviselet vezetője is volt, kérjünk bizonyítványt az egészségügyi állapotomról. Kapsöpa olyan örömmel állt rá erre a javaslatra, hogy gyanunk beigazolódott. Még aznap meglátogatott az orvos, és közölte, hogy a tibeti kormány elutazásunk ügyében rábízta a döntést. Injekciókat adott újra, de ezek ezúttal sem használtak. Hasznosabbnak bizonyult károng ajándéka a termogén vatta. Szilárdan eltökéltem, hogy urrá leszek a betegségemen. Nem szabad, hogy ez a bal szerencse minden tervünket keresztezze. Minden akaraterőmmel arra kényszerítettem magam, hogy naponta gyakorlatokat végezzek. Egy láma azt ajánlotta, hogy egy botot görgessek a talpam alatt. Így ültem most órák hosszat a székemen, és görgettem a botot előre-hátra, és ordítani tudtam volna a fájdalomtól. Később mégiscsak javult az állapotom. Újra tudtam menni a kertbe, és úgy sütkéreztem a tavaszi napsütésben, mint egy öreg ember.